Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala wa haula wala quwwata illa billah. Am ba'ad. Ikhwati azani wa Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Kitab Tauhid karya Fadilah Syekh Saleh bin Fauzan al-fauzan habibullah taala warahuhu kita masih berbicara pada bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah termasuk dari kesyirikan adalah al-isti'adah meminta perlindungan bighairillah kepada selain Allah kita masuk pada dalil yang kedua qala syekhul islam muhammad ibnu abdullahab rahimallahu taala wa khawlah binti hakim radil anha qalat dan dari khawlah binti hakim radil anha beliau mengatakan sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku telah mendengar rasulullah sallallahu bersabda man nazala manzilan فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اتَّامَةِ min شَرِّ ma خَلَقٍ Barang siapa yang singgah pada satu tempat. Kemudian dia mengucapkan, أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اتَّامَةِ Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna. min شَرِّ ma خَلَقٍ Dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan.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 Beliau adalah Hiyab bintu Hakim bin Umayyah as sulamiyah Beliau adalah Khaulah putri dari Hakim bin Umayyah as sulamiyah Kanat zaujatu zaujatan li Utsman ibn Mad'un um. radhialanhu. <coughs> Di mana Khaulah ini beliau adalah istri dari Utsman bin Malkun radhialanhu wa kanat salihatan fadilah dan beliau adalah seorang wanita yang salihah dan memiliki keutamaan bi yang dimaksud al murad biha huna alquran yang dimaksud dengan kalimatillah tamat di dalam hadis ini adalah alquran Yang dimaksud adalah alquran al tamat maknanya adalah alkamilat yang sempurna allati la yalhaquha naqsun wala'ib yang tidak diiringi oleh satu naqs kekurangan wal'aib maupun satu cacat tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan padanya karena alquran mustah sempurna kalamullah yang keluar dari zat yang mustah sempurna maka dia menjadi sifat yang sempurna min syarri ma khalaq dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan ay, Min kulli syarri Min kulli syarri Fi ay makhlukin Qama bihi syarru Min hayawanin aw gairi Yang dimaksudkan Min syarri makhalat Kata syekh s.a.w. Min kulli syarri Dari segala kejelekan Fi ay makhlukin yang ada pada makhluk manapun juga qama bihi syarrun yang mana <coughs> kejelekan itu dilakukan oleh makhluk tersebut min hayawanin aw ghairihi baik dari hewan-hewan maupun yang lainnya pada makna ijmalil hadis makna secara global terhadap hadis ini yusyiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila al-isti'adatin nafi'ah di dalam hadis nabiy sallallahu membimbing umatnya kepada al-isti'adah nafi'ah kepada permohonan permintaan perlindungan yang akan bisa memberikan manfaat apa manfaatnya allatiyan dafi'u biha kullu mahduh dimana dengan itu akan tertolak segala mahdur segala perkara yang ditakuti ya kaful insan yang ditakutkan oleh seorang insan endamayen zilu bukatan minal ardi ketika seseorang itu singgah di satu daerah satu tempat dari bumi ini bi ayasta'ida al-kafi al-kamil yaitu dengan jalan meminta perlindungan kepada kalamillah kepada kalamullah yang syafi yang menyembuhkan al-kafi mencukupi al-kamil yang sempurna mingkhuli aibin wa dari segala bentuk cacat dan kekurangan liya'manan min manzil fi manzilihi dzalika agar dia mendapatkan keamanan dari tempatnya tersebut madama muqiman fihi selama dia berada di tempat tersebut min kulli gha'ilatis su'in dari segala bentuk bahaya kejelekan yang akan menimpanya Munasabatul hadis lil bab. Sisi kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya. Anafi fi dan ila al-isti'adatit ah. Bahawa saya dalam hadis ini ada irsyad. Ada bimbingan. Ila al-isti'adatit nafiatil ah masyru'ati. Bimbingan kepada bentuk permohonan perlindungan yang bermanfaat juga yang disyariatkan. Tidak hanya nafi'ah mauhumah, ya. Ini nafi'ah bermanfaat yang disangka-sangka, diprediksikan, yang dibayangkan, tetapi ini nafi'ah masyru'ah. Bermanfaat yang disyariatkan. Nah, karena ada di sana yang isti'adzah nafi'ah tetapi apa? mauhumah hanya menurut dia manfaat tapi tidak masyruah tidak disyaratkan tetapi di sini yang diinginkan adalah nafi'ah masyruah bermanfaat tetapi juga masyruh ah. ya seperti apa seperti sebagian orang mengira isti'adzah bil jin seperti pembahasan kemarin dia mengira apa manfaat ya sehingga dia meminta perlindungan ini namanya isti'adzah an nafiatin mawhumah begitu hanya dalam hayalan hanya dalam dalam prediksi dia Gambaran dia bahawa itu bermanfaat Padahal apa? Bermanfaat ya. Tetapi ini nafiah Betul-betul nafiah Kenapa? Karena masyruah Disyariatkan ya. Demikian Badalan Minal istiadati syirkiyah Sebagai pengganti dari Istiadah yang syirkiyah Meminta perlindungan Dalam bentuk kesyirikan Allati kana yasta'amilu hal musyrikun yang sebagaimana dilakukan yang biasa dilakukan oleh kaum musyriki karena bertemu dengan fiil mudhari menunjukkan alil istimrariyah kana yastamilu begitu ya nah berarti menunjukkan apa istilam istimrariyah demikian mayustafadu minal hadis yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah awalan pertama bayanun annal isti'adatu ibadatul. Di sini ada penjelasan bahwasannya isti'adah itu adalah ibadah. Meminta perlindungan adalah ibadah, bentuk ibadah. Kalau ibadah berarti bagaimana? Sanian yang kedua annal isti'adatul masyru'ata bahwasanya isti'adah yang masyru'ah ia ya maknat billah Iaitu istiadah yang diberikan kepada Allah Ya Diberikan kepada Allah Meminta perlindungannya kepada Allah Atau istiadahnya kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Di sini disebutkan bi Yang mana kalimat Allah? Yang dimaksud apa? Al-Quran Maka Al-Quran adalah kalam Allah ya. Berarti dia sifat ya. Min sifatillah hitabarakat wa ta'ala Nah, sehingga ini dibolehkan, berarti ini masyruah. Demikian. Salisannya so, yang ketiga, anna kalamullah <tell> ghairu makhluqin. Kalau demikian, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukan Makhluk Iya. Kalamullah bukan makhluk Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk Begitu ya. Kenapa li anna Allah syara'al isti'adat is al-isti'adata karena Allah telah mensyariatkan isti'adzah dengannya. Wal isti'adzatu bil makhluq syirkun tam sabaq. Sedangkan isti'adzah meminta perlindungan kepada makhluk adalah kesyirikan sebagaimana sudah dijelaskan. Ya. Fadalla 'ala annahu ghairu makhluq. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluq. Al-Qur'an itu bukan makhluk, tetapi kalamullah ghairu makhluq. Arab yakni ngam-ngam Fadilah tuh ada doa, ma'aktiya, ikhtisar hi, kautamaan doa ini, kendati ringkasnya kalimat yang ada susunan kata yang ada pada doa tersebut. Ya, kalimatnya ringkas, tetapi apa? Begitu utama kalimat apa uh, doa ini? Nah, karena apa? Karena mencakupi segala perkara yang yang mulia sebagaimana perkara yang paling mulia adalah tauhid maka ini mencakupi perkara yang paling mulia sehingga fadilatu hada doa mahtisari di sini menunjukkan adanya keutamaan doa ini walaupun dia ringkas sekalipun dia ringkas khamisan yang kelima anna tawasil makhluqat anna nawasil makhluqat biyadillah bahwasanya Nawasi ubun ubun makhlukat para makhluk biyadillah berada di tangan Allah tabaraka ya. wa ta'ala nah sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad ya. tentang apa Allahumma ini abduka Ibn abdika ibnu amatika ya nawasiyati biyadika maldiyan fi hukmuka ya dan seterusnya adlu fi dan seterusnya. Okay. Kita masuk pada bab berikutnya. Babu minasy-syirki ayastaghisha bighairillah aw yad'u wa ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan adalah beristighasah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Nah, Kata Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, رحمه الله تعالى, وقول الله تعالى دنفير من الله Di dalam Surah Yunus ayat ke 106. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعوا من Dan jangan kamu berdoa dari selain Allah. Ini berdoa kepada selain Allah. Mala yanfa'uka apa yang tidak bisa memberimu manfaat wala yadurru dan tidak bisa memberikan mudarat bagimu Fa in fa'alta fa innaka idan minadh zalimin Fa in fa'alta jika engkau melakukan itu hai nabi fa innaka maka sesungguhnya engkau idan minadh zalimin sesungguhnya termasuk dari orang-orang yang zalim Nah jika demikian termasuk dari orang-orang yang zalim طيب Qala <tuneet> Habibullah Ta'ala dikatakan oleh Al-Ma'ali Syekh Saleh Fawzan Habibullah Ta'ala munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid kasesuaiyan <tuneet> bab ini terhadap kitab tauhid annahu <tuneet> dhakara fihi min anwa' syirkil munaafili at-tauhid ba'san beliau menyebutkan di dalam bab ini Nau'an Satu jenis Satu model Min anwa'i syirkil munafili tauhid Dari model-model kesyirikan yang menafikan tauhid Yang bisa menghilangkan tauhid. Wa huwa ayyastaghitha bi ghairillah Au <tuh> yad'uwa ghairahu Iaitu melakukan istighasah kepada selain Allah Atau berdoa kepada selainnya apa mananya istighasah? Ayas taghisa. Maksudnya daripada ayas taghisa adalah. Al istighasah itu talabul ghaus. Yang dimaksud dengan istighasah adalah talabul ghaus. Meminta ghaus. Ghaus sendiri apa? Wahua izalatu syiddah. Menghilangkan syiddah. Kesulitan. Ya. Jadi. Jadi. Talabul ghaz, talabu izalati syidda ya. Meminta dihilangkan kesulitan Itu namanya istighasa ya. Sehingga kita bisa faham perbedaan antara isti'adah dengan istighasa ya. Isti'adah, meminta perlindungan Artinya apa? Perlindungan dari segala perkara yang tidak dia sukai Baik Tapi kalau istighasa Lebih spesifik lagi Ya minta dihilangkan kesulitannya. Terlebih. Okay. Baik. Nah. Atau <coughs> berdoa atau berdoa di sini. Kata Syekh Salahozan, "Wal al farqu bainal isti'adz istighatsah wa Sekarang perbedaan antara istighatsah dengan doa. Annal istighatsata la takunu illa minal makrub. Bahwasanya istighatsah itu tidaklah terjadi kecuali dari perkara yang makrub perkara yang menyempitkan menyulitkan menyusahkan ya wa amma ad adapun doa fayakunu minal makrubi wa khairi adapun doa sifatnya lebih umum yaitu bisa dari perkara yang makrub bisa juga dari yang lainnya ini doa ya sehingga dikatakan di sini malay yang fa'uka apa yang tidak bisa memberikan mu manfaat in abadahu jika kamu menyembahnya wala dan tidak bisa memberikan mudarat bagimu illam ta'budhu jika kamu tidak menyembahnya nah Kalaupun menyembahnya tidak bisa memberikan manfaat, kalau tidak menyembahnya juga tidak memberikan, madorot. Maka kalibannya di sini falatah jangan kamu berdoa, ya, begitu. Karena apa? Karena doa sifatnya lebih umum. Sekarang yang jadi persoalan, kenapa kok dalilnya ini dipakai untuk istilah Kan gitu ya. Kenapa tidak pakai? ayat yang lain yang jelas lafaznya. Itastaghisuna rabbak. Ya. Begitu. Nanti akan diterangkan insyaallah oleh Syekh di sini. Fa fa'alta <coughs> jika engkau melakukannya. Ai da'auta min duni Jika engkau berdoa dari selain Allah atau maksudnya berdoa kepada selain Allah, mal yang fa'uka wa la apa yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu dan tidak bisa memberikan mudharat idan in fa innaka idan minadh zalimin minadh zalimi sesungguhnya engkau jika demikian minadh zalimin termasuk dari orang-orang yang zalim maksudnya ai minal musyrikin termasuk dari kaum musyrikin fa inasy syirku aqdhamul zulm karena kesyirikan adalah aqdhamul zulm Ya sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ya ketika Luqman mengatakan kepada putranya ya bunay la tusyrik billah in asyrika la zulmun adzim Tayyib Alman alijmal alayat Mana secara global terhadap ayat ini Qala yanhahu nabiuhu di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Melarang nabinya Ayad'uwa ahadan Min sa'iril makhlukin Untuk berdoa Kepada seseorang pun dari makhluk-makhluk lainnya Al-ajizina Yang mereka tentunya tidak akan mampu An-isa lil-naf'i untuk bisa menyampaikan kemanfaatan wa daf'il dan menolak madarat marababa menolak bahaya summa yubayinu lahu hukmuhu kemudian Allah menjelaskan kepadanya tentang hukumnya law furidha anda ghairallah kalau seandainya laukur itu itarnya apa? Kalau saja kita terima, nih, andaagai rabbah bahwa dia berdoa kepada selain Allah, biannahu yaqunuhina idin min musyrikin. Kalau seandainya terjadi dia berdoa kepada selain Allah, maka di saat itu dia akan menjadi termasuk dari orang-orang musyrikin. Wahdan nahyu amun lijamien umat dan larangan ini bersifat umum bagi semua umat. Ini. Artinya, laufuri kalaupun sekalipun Nabi Soslam berdoa kepada selain Allah, maka berarti di kala itu akan termasuk dari kalangan orang lain berbuat kesilapan. Nah, sekarang sisi kesusahannya, Munasabatul ayah lil bar kesesuaian ayat ini terhadap judul babnya annafiha nahya an du'a ghairillah bahwasanya di dalam ayat ini ada sebuah larangan dari berdoa kepada selain Allah wa annahu syirkun yunafith tauhid dan bahwasanya itu merupakan bentuk kesyirikan yang akan menafikan tauhid yang akan bisa menghilangkan tauhid Ya. Singa ma yustafadu min al-ayah? Faidah yang bisa diambil dari ayat ini. Anna du'a al-ghairu ghairillah, anna du'a ghairillah syirkun akbar. Bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah syirik yang besar. Doa kepada selain Allah adalah syirik yang besar. Seni nah. yang kedua, An a'aslha an-nasi, lalu dha'ghir Allah, sa'ar Ini, ini yang menjadi apa? Alasan kenapa, a'ishah al membawakan ayat ini, Anna a'aslha nasi kalau saja orang yang paling soleh, manusia yang paling soleh, laudah agayullah dia berdoa kepada selain Allah, syara min maka dia termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Ay min al-mushrikin, maksudnya min al dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Fakayfa bi kairihi, maka bagaimana dengan selainnya? Ya, yeah. ini yeah. di mana doa ini sifatnya lebih umum daripada istighosah. Kalau <coughs> seandainya orang yang paling soleh, manusia yang paling soleh saja dia istighosah kepada selain Allah, maka dia termasuk dari orang yang berbuat dalim. Nah, kebagaimana dengan yang lainnya? Oleh karenanya ayat ini dibawakan dalam rangka apa? Membab atfalam alal khos memasukkan perkara yang umum kepada yang khusus. Dan ini adalah uslub Arabiah. Uslub yang biasa dipakai oleh bangsa Arab. Iya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang apa? Tentang permusuhan kepada Jibril. Iya. Disebutkan juga di situ apa? Malaikat secara umum. Ya. Mangkana aduan lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mika'il fa innallaha adul lil kafirin. Ya. Berarti siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikat dan Jibril dan Mikail. Lihat. Sekarang ini di persoalan kita, apakah Jibril dan Mikail ini bukan malaikat? Malaikat Ya, kemudian kenapa dipisahkan di situ? Mibat bilad apa adhil khas al-lan atau sebaliknya mibat bab adhil kaa'an al-khas dalam rangka untuk menggabungkan perkara yang umum kepada yang khusus atau yang khusus kepada yang umum. Begitu. Bukan berarti kita mengatakan jibril bukan malaikat. Ya, kenapa? Karena dipisahkan. Mangkana aduan lillahi wa malaikatihi Wajib berilah, wamilah, yeah, kan gitu. Begini ya. Baik. Sahih ketiga, bayanu ajz alihah almushrikin. Wabutlan ibadatnya. Di dalam, di dalam ayat ini ada penjelasan tentang ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Sesembahan-sesembahan kaum musyrikin Ilah-ilah kaum musyrikin Dan batilnya Peribadatan kepada Ilah-ilah tersebut Lihat, ya, demikian Kalau alihah itu Alihah musyrikin ini Adalah ajizun Berarti Ibadat Tuhan Batilah Begitu kan Karena al ajiz la yastahiqqu lil ibadah begitu sesuatu yang tidak mampu tidak sanggup tidak berhak untuk diibadahi makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaitkan permasalahan tauhid uluhiyah ini dengan apa rububiyah wala in sa'al man khalaqas samawati wal ardh fa yaquluna Allah teh ya. teh Kemudian dikaitkan dengan apa? Dengan tauhid uluhiyah. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Iya. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakan dan mematikan apa menghidupkan, menghidupkan dan mematikan? Iya. Kalau ditanyakan ini dan itu. Nah, lihat. Kemudian apa? Dikaitkan dengan setelahnya itu tentang uluhiyah. Kenapa? Untuk menunjukkan al-ajizun, laiustahiku nalar ibadah, yang lemah, yang tidak berdaya itu tidak pantas untuk diibadah, tidak pantas. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan langit-lain -langit dan bumi, tidak pantas untuk diibadahi, disembah. Sesuatu yang tidak bisa menghidupkan dan mematikan, tidak pantas untuk diibadahi Sesuatu yang tidak bisa mendatangkan matahari dari timur. Ya. Eh dari Timur, dari Barat dia. Ya. Maka ba juga sama. Demikian. Atau tidak bisa menerbitkan matahari juga sama. Dia tidak pantas untuk diibadah. Demikian. Baik. Okay. <coughs> Demikian ikhwatiazani wa wasakumullah. Wa naqtafi bi hadal qadar. Qulu qouli hada sahul walakum wa lisailal muslimin wal muslimat minkul dar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh نبينا محمد وعلى